Поверхня дзеркальця запітніла від його дихання. Підніс дзеркальце ще ближче, мало не вибухаючи від хвилювання. Але очі, що дивилися на нього звіттяля, були безсумнівно його власними. Ретельно протер дзеркальцей, знову дуже виразно промовив кожнісінький склад – «Сіріус Блек!» Нічого не сталося. Розчароване обличчя, що дивилося з дзеркальця, зрозуміло, належало йому самому. Коли Сіріус провалився в арку, то не мав при собі дзеркальця, пролунав тихенький голосок у гарі в голові. Ось чому воно не діє. Гаррі на якусь мить завмер, а тоді так сильно шпурнув дзеркальце назад у валізу, що воно розбилося. Цілу осяйну хвилину він був переконаний, що побачить Сіріуса, що знову з ним порозмовляє. У грудях аж запекло від розчарування. Устав і почав жужмом кидати речу у валізу просто на розбите дзеркальце. І тут йому сяйнула думка цікавіша, ніж дзеркальце, серйозніша і важливіша, як це вона не з'явилася раніше. Чому він не спитав? Гаррі вилетів зі спальні і стрім голов помчав униз гвинтовими сходами, натикаючись на стіни і їй майже цього не помічаючи. Кулею пролетів через порожню вітальню, вискочив з отвору за портретом і помчав коридором, не звертаючи уваги на гладку пані, що гукала йому вслід. «Бенкет ось ось почнеться!» Ще трохи ти запізнишся. Але Гаррій не збирався йти на бенкет. А чого воно так буває, що коли не треба, тут аж кишить привидами. А от зараз він збігав сходами, метався коридорами, але не зустрічав ні душі, ні живої, ні мертвої. Ну, усі були, зрозуміло, у великій залі. Гаррі різко зупинився біля класу замовлянь, переводячи подихи, засмучено думаючи, що мусить зачекати, аж доки закінчиться бенкет. Та коли він уже зовсім втратив надію, раптом побачив наприкінці коридору линула чиясь прозора постать. «Гей! Гей! Нік! Нік!» Привид вистромився зі стіни, показавши вбрану в екстравагантний капелюх з пір'їнами небезпечно хитку голову сера Ніколаса де Мимзі Порпінгтона. «Добрий вечір!» – привітався привід – повністю виринаючись кам'яної стіни і усміхаючись до Гаррі. «Виявляється, що не тільки я відсутній на бенкеті». «Хоч, зрозуміло», – зітхнув він, – «трохи в іншому сенсі». «Нік, можна тебе щось попросити?» На обличчі майже безголового Ніка з'явився дуже своєрідний вираз. Устромивши пальця за свій стоячий комір, він обвів ним довкола шиї, ніби поправляючи, а насправді міркуючи над відповіддю. Перестав поправляти лише тоді, коли його частково відрізана голова мало не відвалилася. «Е, — Що, Гаррі, саме зараз? — розгубився Нік. — А не можна почекати, доки закінчиться бенкет. «Ні, ні, прошу тебе, Нік!» – благав Гаррі. «Мені дуже потрібно з тобою поговорити. Можемо зайти сюди?» Гаррі відчинив двері в найближчий клас. І майже безголовий Нік зітхнув. «Ну що ж», – змирився він. «Не вдаватиму, що я цього не чекав». Гаррі потримав для нього двері, але... Привид проплив крізь стіну. «Чого ти чекав?» – запитав Гаррі, зачиняючи двері. «Що ти мене шукатимеш?» – відповів нік, підпливаючи до вікна і визираючи на сутінкове подвір'я. «Таке буває іноді, коли хтось зазнає втрати». Твоя правда, Гаррі не бажав говорити на цю тему, я тебе шукав. Нік нічого на це не відповів. Просто, зніяковів Гаррі, сам того не сподіваючись, просто ти помер, але й далі залишаєшся тут. Нік зітхнув і не відводив очей від вікна. Оце ж правда, наполягав Гаррі. Ти помер, але я з тобою розмовляю, і ти можеш ходити по Вогворцу? Так, спокійно погодився майже безголовий нік. Я ходжу і розмовляю справді. Отже, отже ти повернувся, правда? не вгавав Гарі. Люди можуть повертатися. Так? Привидами. Вони ж не зникають остаточно. Га? Нетерпляче додав він, бо нік і далі мовчав. Майже безголовий нік повагався, а тоді сказав: Не всі можуть повертатися привидами. Тобто, Негайно запитав Гаррі. «Тільки... Тільки чарівники». «Он як?» Гаррі трохи не засміявся з полегшення. «Тоді... Тоді все гаразд. Бо людина, про яку я питаю, чарівник. То він може повернутися? Так?» Нік... Відвернувся від вікна І скорботно поглянув на Гаррі Він Не повернеться Хто? Сіріус Блек Відповів Нік Але ж ти повернувся? Розсердився Гаррі Ти зумів Помер, але не зник «Чарівники можуть залишати на землі свій відбиток, примарно тинятися там, де бували за життя», – сказав нещасний Нік. «Але цей шлях обирають лише одиниці». «Але чому?» – здивувався Гаррі. «Нічого, це...» Це не має значення. Сіріусу начхати, що це не таке вже й поширене явище, він, він повернеться, я знаю. Він так завзято в це повірив, що навіть зиркнув на двері. На якусь частку секунди впевнений, що ось-ось побачить перламутрово-білого, прозорого і усміхненого Сіріуса – що наближається до Гаррі. «Він не повернеться», – повторив нік. «А він піде далі». «Як це піде далі?» – швидко перепитав Гаррі. «Куди далі?» «Слухай, а що взагалі стається, коли помираєш?» Куди потрапляєш? І чому не всі повертаються? Чому тут так мало привидів? Чому? Я... Я не можу відповісти, сказав Нік. Але ж ти сам мертвий, почав дратуватися Гаррі. Кому ж відповісти, як не тобі? Я... Я злякався, я злякався смерті, ледь чутно пояснив Нік. Вирішив залишитися. Іноді думаю, що не треба було, бо це ж і не тут, і не там. Тобто я й не тут, і не там, правду кажучи. Він сумно всміхнувся. Гаррі, мені не розкрилися таємниці смерті, бо замість неї я обрав нікчемну імітацію життя. Гадаю, що вчені чаклуни досліджують це питання у відділі таємниць. Не згадуй мені про той відділ, розсердився Гаррі. «Мені прикро, що я нічим не можу допомогти», – вічливо сказав Нік. «Але, вибач, ну там же бенкет, сам розумієш». І він вилетів з класу. А самотній Гаррі втупився у стіну, в якій розчинився Нік. Гаррі здавалося що він іще раз втратив хрещеного батька, коли зникла надія хоч би колись його побачити чи поговорити з ним. Неприкаяно поплентався безлюдним замком, не знаючи, чи доведеться йому ще колись у житті відчувати радість. Завернув у коридор, що вів до гладкої пані, і побачив, що попереду хтось чіпляє на дошку оголошень якусь записку. Уважніше придивився і впізнав Луну. Не було де заховатися, та й вона, мабуть, почула його кроки. Ну, врешті-решт, Гаррі зараз просто не мав сили когось уникати. «Привіт!» якось непевно сказала Луна і позаткувала від дошки оголошень. «А чого це ти не на бенкеті?» – спитав Гаррі. «Бо я розгубила майже всі свої речі», – безтурботно пояснила Луна. «Їх у мене беруть і ховають, знаєш. Але сьогодні вже останні вечір, я мушу все позбирати, тому й розвішую оголошення». Вона вказала на душку, до якої і справді приколола перелік втрачених нею книжок і одягу з благанням повернути. Гаррі раптом охопило дивне відчуття. Зовсім не схоже на злість чи горе, що переповнювали його після загибелі Сіріуса. Він не зразу збагнув, що йому стало жаль Луну. А навіщо комусь ховати твої речі?-спохмурнів він. «Ну, мабуть тому стинула вона плечима що всі мене вважають девакуватою, знаєш, дехто взагалі обзиває лунатичкою Лавгуд. Гаррі глянув на неї, і його жаль до луни посилився. Ну, Це не причина, щоб ховати твої речі, рішуче заявив він. Допомогти тобі шукати? Та ні, всміхнулася Луна. Усе знайдеться. Завжди врешті-решт знаходиться. Просто я хотіла спакуватися зараз. Та нехай. А ти чому не на банкеті? Гарі в плечима. Та щось... Не маю настрою. «Бачу, що не маєш», – погодилася Луна, дивлячись на нього своїми дивно і млистими опуклими очима. «Той чоловік, якого вбили смертежери, він був твій хрещений батько, правда?» Мені казала Джинні. Гаррі легенько кивнув, але чомусь відчув, що його зовсім не роздратувала, коли Луна заговорила про Сіріуса. Пригадав, що вона теж бачить тестралів. «А ти, – почав він, – бачила, як хтось помирав?» «Так», – просто сказала Луна. «Моя мама померла. Вона була... Дивовижна чарівниця, але дуже любила експериментувати. І якось одне її закляття подіяло не так, як очікувалося. Мені було дев'ять років. Я тобі співчуваю, пробиль котів Гаррі. То було жахливо, ніби між іншим сказала Луна. Мені досі буває дуже сумно. Але ж у мене є тато. Та й взагалі це ж не означає, що я вже ніколи мами не побачу, правда? Е, справді? Непевно перепитав Гаррі. Луна здивовано похитала головою. Ой, та ну тебе! Ти ж сам чув їх за завісою. Чи ні? «Ти маєш на увазі?» «Ну, у тій залі з аркою. Просто вони ховалися від нас та й усе. Ти ж їх чув?» Вони дивилися одне на одного. Луна ледь помітно всміхалася. Гаррі не знав, що й казати, чи й що думати. Луна вірила в такі химерні речі. Але ж він... Був переконаний, що також чув голоси за завісою. «А може все ж таки допомогти тобі шукати речі?» – запитав він. «Та ні», – відмовилася Луна. «Піду я, мабуть, на бенкет. З'їм якийсь пудинг. А тим часом усе й з'явиться. Завжди врешті-решт з'являється». «Ну, гарних тобі канікул, Гаррі!» «Ага, тобі теж!» Гаррі дивився, як вона йде, і відчув, що жахливий тягар у грудях трохи полегшав. На другий день усі роз'їжджалися. Поїздка на Гогвардському експресі була насичена подіями. Ну, по-перше, Мелфой, Креб і Гойл, які цілісінький тиждень тільки й чекали нагоди напасти, коли поблизу не буде вчителів, спробували влаштувати на Гаррі засідку, коли він вертався з туалету. Ну, можливо, напад їм би і вдався, якби вони на свою біду не засіли якраз навпроти купе з членами – да. Ті крізь скляні двері побачили, що діється, і всі як один кинулися Гаррі на допомогу. Коли Ерні Макміллан, Анна Ебот, Сьюзен Боунс, Джастін фінч Ентоні Гольденштейн і Террі Бут випробували на Мелфоєві, Кребові і Гойлові безліч різних заклят та замовлянь, яких навчав їх Гаррі, Ті почали нагадувати трьох велетенських слизняків, чомусь одягнених у Гогвардську шкільну форму. Гаррі, Ерні й Джастін запхнули їх на багажну полицю і полишили там киснути. «Дуже хотілося б побачити обличчя Мелфоєвої матері, коли він злазитиме з поїзда», – з помітним задоволенням сказав Ерні дивлячись, як зверху звивається Мелфой. Ерні не забув приниження, що його зазнав від Мелфоя, коли той, будучи короткий час членом інквізиторського загону, зухвало зняв очки з гафелпафу. «От Гойлова мати, мабуть, зрадія», додав Рон, який прийшов перевірити, що там була за метушня. Він тепер значно гарніший. До речі, Гаррі, там уже під'їхав візочок з харчами, якщо ти чогось хочеш. Гаррі подякував усім і повернувся з Роном у своє купе, де купив цілу купу тістечок та гарбузових пиріжків. Герміона знову читала щоденного віщуна. Джинні розгадувала вікторину в базікалі, а Невіл погладжував свою мімбулус мімблетонію, що за рік добряче виросла, і тепер від доторків дивно гула. Гаррі і Рун більшу частину поїздки грали в зачаровані шахи, а Герміона читали йому голос окремі місця Звіщуна. Там тепер було повнісінько статей про те, як відганяти дементорів, про міністерські намагання напасти на сліди смертежерів, а також істеричні листи читачів, які повідомляли, що зранку повз їхню хату прогулювався лорд Волдеморт. Ще нічого і не почалося, Герміона похмуро склала газету. Але вже скоро Гаррі тихенько сказав Рон, киваючи на скляні двері купе. Гаррі озирнувся. Коридором проходила Чо, в супроводі Марієти Еджком, яка натягла на голову лижну шапку-маску. Він на мить зустрівся поглядом з Чо. Вона зашарілася і пішла далі. Гаррі Зиркнув на шахову дошку саме вчасно, бо Ронів офіцер уже зганяв з поля його пішака. «До речі, е, а що в тебе з нею?» – неголосно спитав Рон. «Нічого», – чесно зізнався Гаррі. «Я... я чув, що вона зараз з кимось зустрічається», – нерішуче сказав Рон. Гаррі здивовано виявив, що ця інформація ані трохи його не засмутила. Бажання справити на чого враження залишилося в минулому, яке вже не мало до нього ніякого стосунку. Після Сіріусової смерті у те минуле відійшло багато таких бажань, Тиждень, що минув відтоді, тривав, здавалося, довго-довго, поєднавши два різні світи. Один з Сіріусом, а другий без нього. «Добре, що ти з нею зав'язав, старий», – переконано заявив Рон. «Ну, тобто, вона гарненька, але тобі краще знайти не таку смурну». «А з іншим, можливо, вона й веселіша?» – знизив плече Магарі. «А з ким вона зараз, до речі?» – спитав Рон у Герміони, але відповіла йому Джині. «З Майклом Корнером», – повідомила вона. «З Майклом?» – піднявся з сидіння Рон, щоб на неї глянути. «Але ж то ти з ним зустрічалася?» «Більше не зустрічаюся», – твердо заявила Джині. Йому не сподобалося, що Гриффіндор побив у квідич Рейвенклоу. Він почав страшенно дутися, тож я послала його під три чорти. І він побіг втішати Чо. Джині неуважно почухала кінчиком пераніс, перевернула базікало догори дригом і почала позначати галочками – правильні відповіді. Рон дуже зрадів. «Я завжди вважав, що він трохи причмелений», сказав він, підштовхуючи свою королеву до тримтячої гаріної тури. «Добре, що ти його спекалася. Ну, тільки наступного разу вибирай когось кращого». Кажучи це, він хитро зиркнув на Гаррі. «Я вибрала Діна Томаса. Гадаєш, він кращий?» – невпевнено сказала Джинні. «Що?» – загорла Врон і перекинув шахівницю. Криволапик кинувся ловити фігури, а Гедвіга з Левконією сердито заухкали і защебетали на горі. Поїзд поволі наближався до Кросу, А Гаррі... Ще ніколи не відчував такого небажання з нього виходити. На мить навіть уявив, що сталося б, якби він просто відмовився покидати вагон і вперто просидів би тут до самого першого вересня, до часу повернення у Гогвардс. Та коли поїзд запахкав і зупинився. Гаррі усе ж зняв з полиці гедвіжену клітку І наготувався, як завжди, волокти свою валізу до виходу А коли контролер дав Гаррі Рону і Герміоні сигнал Що вже безпечно переходити крізь магічну перегородку Між дев'ятою і десятою платформами Гаррі виявив, що з протилежного боку На нього очікує несподіванка там його радісно вітав гурт людей, яких він аж ніяк не сподівався побачити. Там був дикозор Муді у своєму капелюсі-котилку, натягнутому на магічне око, ще зловісніший, ніж був би без нього. Його жилеві руки стискали довжелезну ковіньку, а тіло було загорнете у просторий дорожній плащ. Відразу за ним Стояла Тонкс. Її яскраво-рожеве волосся виблискувало під сонцем, проміння якого ледве пробивалося крізь закіптюжений вокзальний дах. Вдягнена вона була у латані-перелатані джинси і яскраву фіолетову футболку з написом «Фатальні сестри». Біля Тонкс стояв Люпин. Бліде обличчя – сивіюче волосся і пошарпаний плащ, що прикривав не менш пошарпані штани та джемпер. Попереду стояли містер і місіс Візлі, одягнуті у свій найкращий маглівський одяг, а також Фред і Джордж у новісіньких куртках з якогось яскраво-зеленого лускатого матеріалу. «Рон, Джинні!» вигукнула місіс Візлі, підбігаючи до своїх дітей і міцно їх обіймаючи. «Ох, а ти, любий Гаррі, як це маєш?» «Добре», – збрехав Гаррі, падаючи в її міцні обійми. Бачив у неї за спиною Рона, що здивовано витрішився на новенький одяг близнюків. «З чого це вони?» – показав він на куртки. «З найкращої драконячої шкури, братику!» відповів Фред, легенько застібаючи блискавку. «Бізнес процвітає! То чому би не зробити собі даруночок?» «Здоров, Гаррі!» – привітався Люпин, коли місіс Візлі відпустила Гаррі і кинулася обіймати Герміону. «Вітаю!» – озвався Гаррі. «Я й не сподівався! Чого це ви всі тут зібралися?» «Ми вирішили», – усміхнувся Люпин, «що варто провести коротеньку розмову з твоїми тіткою і дядьком, перш ніж вони заберуть тебе додому». «Не думаю, що це добра думка», – відразу засумнівався Гаррі. «Та ні, думаю, що це правильно», – крикнув Муді, що накульгуючи підійшов до них. «Мабуть, це вони?» Потере. Він показав кудись собі за плече. Його магічне око вочевидь бачило крізь котелок усе, що діялося за спиною. Гаррі трохи відхилився, щоб побачити, на кого показує дикозор. І справді там стояли троє дурслів, помітно приголомшені зустріччю, влаштованою Гаррі на вокзалі. «О, Гаррі!» гукнув містер Візлі, відвертаючись від герміониних батьків, яких щойно радісно вітав, і які тепер по черзі обіймали свою доньку. «То що? Вперед?» «Мабуть, так, Артуре», – погодився Муді. Разом з містером Візлі вони попрямували до дурслів, які, мов би, приклеїлися до платформи. Герміона м'яко вивільнилася з материних обіймів і долучилася до всіх. «Добрий день!» – люб'язно привітався містер Візлі з дядьком Верноном, зупиняючись перед ним. «Може, ви мене пам'ятаєте? Мене звати Артур Візлі». Два роки тому містер Візлі власноручно розгромив мало не всю дурслівську вітальню. Тож Гаррі дуже здивувався б, якби дядько Вернон його забув. І справді, дядько Вернон став червоний, аж брунатний, і люто вилуплювався на містера візлі. Проте нічого не казав. Великою мірою, мабуть, тому, що їх дурслів було вдвоє менше. Тітка Петунія була водночас перелякана і присоромлена. Весь час озиралася, ніби боялася, що хтось зі знайомих побачить її у такій компанії. А Дадлі щосили намагався здаватися маленьким і непомітним, хоч це йому аж ніяк не вдавалося. А «Ми подумали...» Що нам варто перемовитися кількома словами про Гаррі, і далі всміхаючись повідомив містер Візлі. Так, прогарчав муді, про те, як з ним поводитися, коли він перебуває у вас. Вуса дядька Вернона настовбурчилися від обурення. Очевидно, капелюх котелок справив хибне враження начебто його власник, близький йому за духом. Тож дядько Вернон звернувся саме до Муді. «Не знав, що вас стосується те, що діється у мене вдома». «А, ти ще багато чого не знаєш, дурслі», – прогорчав Муді. «Але річ не в цьому», – втрутилася Тонкс я рожеве волосся так обурило тітку Петунію, що вона аж очі заплющила, аби його тільки не бачити. «А в тому, що тільки, но ну, ми довідаємося, що ви погано ставитеся до Гаррі». «А ми про це довідаємося, не сумнівайтеся», – люб'язно додав Люпин. «Так», – підтвердив містер Візлі, – «навіть якщо ви не дозволите Гаррі користуватися фейлетоном». «Телефоном!» – прошепотіла Герміона. «Отож, якщо ми тільки почуємо, що ви, бодай, трішечки скривдили Поттера, то будете мати справу з нами!» – пообіцяв Муді. Дядько Вернон почав погрозливо роздуватися. Його обурення переважило навіть страх перед цією зграєю диваків. «Ви що, мені погрожуєте, пане?» Так голосно гарикнув він, що перехожі аж озернулися. «Саме так», – підтвердив Дикозор, радіючи, що дядько Вернон так швидко це второпав. «І що? Я схожий на чоловіка, якого можна залякати?» Знову гарикнув дядько Вернон. «Ну?» – муді відсунув на потилицю котелок виставивши зловісне й вертке магічне око. Дядько Вернон з переляку відстрибнув і боляче вдарився об візок для валіз. «Так, дурслі, мушу визнати, що такий схожий». Муді відвернувся від дядька Вернона і глянув на Гаррі. «Ну, Поттере, дай знати, якщо ми будемо потрібні». Коли від тебе не буде жодної вістки три дні поспіль, ми когось пришлемо. Тітка Петунія жалісно заскімлила. Вона, вочевидь, уявила, що скажуть сусіди, побачивши, як хтось із цих людей прямує до них садовою стежкою. Тримайся, потере, муді на мить стис жиловою рукою гаріне плече. «Бережи себе, Гаррі!» – додав неголосно Люпин. «Будь з нами в контакті!» «Гаррі, щойно випаде нагода, ми тебе заберемо!» – прошепотіла місіс Візлі, знову його обіймаючи. «Скоро побачимося, старий!» Рон міцно потис Гарріну руку. «Дуже скоро, Гаррі!» переконливо додала Герміона. «Обіцяємо тобі!» Гаррі кивнув. Він не міг знайти слів, які передали б усі його почуття, всю його вдячність за підтримку. Натомість усміхнувся, помахав їм на прощання рукою, обернувся і першим вийшов з вокзалу на Соняшну вулицю. А дядько Вернон, тітка Петунія і Дадлі подріботіли за ним. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Галина Шумська, звукорежисер Тетяна Іванова. Київ, 2009 рік.